ليت يا ربي فيه مرحبا فيه مرحبا بالصديق الاكبر او في الغار يا قل في صديق اكبر دي مرحبا بالصديق او في الغار صاحب في بغار السرقي ده حلو مرتبط او هغه ته وی راسو باروکی اعظم ته وی وی مرحبا بالپاروکی العظم القبی فی دینه دین هغه وی عاد شپ ته وی مرحبا بی ابن عم الله علیه وسلم چې نبی په دا دا خبره زکه وکړه چې زما د ایمان ستاسو د ایمان په شان دی زکه دا خبره وکړه او خو نکان خلکو په خبره منله چې رسول دو نو اچا خپلو مشران شو او نو چې دی نو یا څه ټوک او چې څه وته وایي امن نه ساده پخ په لباندېشتون کې دی نو وای چې بل څه دی مشتاوی د روغ نه وي کله خبر باندې وی دی وی هغه او تبي په دې چې ما ذلنا بخير ما عشت فينا وې مونږ به په خیریو چتا غونډې فلم وباندې راټکې وی چې تاسو په شان په دې فلم واره آدمی په موږ کې وی کنا ما ذلنا بخير ما عشت فينا ترکم پرشت جم دی دا یاد ما زړه دایا پا دے بارا کی راغلی دی دے موپسرین لکی دی دی قدر پنو پویی جی را دی جی اصل کی سنگر جی لقی جو دی لقو اصل کی لقی جو دی زم بریا سخیل بودو نقل دادا بما قبل دادا با حرکت با قبل با دزان میانی التکای ساکنین شدو امی آئے التکای ساکنین شدو می یادیا و و یاره هدف کړلند و ول نه سبق وعلى دا څه وکړم ځان سره پم پيږي اصل کې لکیو دي نو دا غري حکسته چغذرم کنه و يذا ادق الذين لوشي غورا ملاقاتوش د اګه کسانو سره چې امن او ایمان وروړي نو قالوا دا رګري يا آمنا مکه تیر شي چې منګه سبق تور شي مکه تن مقصد شرح د حال د بیوا او دلته تن مقصد بیان د معاملې د دي دي د مسلمانانو فلا تکرانا د اختلاف الغرض اچھا تابانه بت تق پدیو تکرار راغله لا خو مکه ذکر د غران کار د خاص ګران کار په قران او حديث کې دارونه باندې الا امن نامو مکه د دل څخه به هم پدیو رکو کې بیا راغله د ماشوم په خبره کې چکنده خو پدیو رکو کې تکرار ده توایا مکه کوم دی امن نار اغلی خو دا بیان للشرح حالهم د دې دنه په بیانو عبد الذکی امن دا غې معاملاتهم المؤمنین نو دا غرض په اعتبار باندې تکرار شته د لفظ په اعتبار تکرار دي د غرض په اعتبار تکرار شته که غرض اختلاف په غرض شو کول شي خیر وشاله راځي الله فقيهم واذا قال الذين اركلت بهم لاوش ذا اخي كسان سرتي ما نورد من عقابه الرسحابه لكشان نزل نغمالدين عقابه الرسابه ذيكن نكابديه ويش امننا من غيمان دوله قبل ترتغور واذا خلوا خلوا منا ان هر کل چې یوازې شي او لا شي الاشیاطین هم الارو اصائتهم پر وسر بارانته شي atingeme de sheytan sheytan la chane kale sheytan la chane mustaqti da bab ta rende ur de jo na ta da ko jali bab de ji in شیاطین زمو ده شیطان دی شیطان د شتنا یشتونو ای بغو ده لک عربوی بیرن شتونن ای بعیدل عمقه بیر جوور دی بعیدل عمقه ډیر او شیطانم چې دی نو صلی ای ل امتداده په شر او بُرُدِي عن الخير او باجي وشنا شیطان د شات یشیتو ندی دبا یبی و پچانه اوس پکینون زائد دی ال تنون اصلی وګریخه اوس پکینون زائد د شات یشیتو ا بتنو و هلاکا د دی شیطان امنو اے اپی دی کی یومنونا يؤمنون بالباطل و الله يكفرون يؤمنون بالشيطان هذا هو النوم بالباطل هذا الشيطان يؤمنون بالباطل مشاة يشيطوا اي بطلا وحلقا ندهم حلق تذكر فتوب هذا اللعنة لجي دل وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ندهم حلق شوئي دل بعد ذلك دو خبره طبيعو لموكل ياد الشتنان دي ياد په دې ډول تقریر باندې موږ په نو الله په خوښه ارکل جودو جودا شیخ خپل شیاطین ته خپل سرداران ته دا شیاطین چې د پنځه کسانو دا رو اسا عبد الله عباس او چې دا پنځه کساند دا دغه ته دا ته بویا پنځه کساند د يهودو نه قاب ابن اشرب ته په مدینه منوره کې ابو غوردد په بني اسلم کې عبدالدار دی عبدالدار دی پا جوہینہ کی او عوف ابن عامر دی پا بنی اسد کی عبداللہ ابن سودا دی پا شام کی جزدہ دیکھ لو ابن عباس ہے بیدر قال ابن عباس هم خمسطورن من الیہود دا سرداران پی زکسانو دیہودنہ کم کم ديال کاکر ابن اشرف بل مدینہ کابیرنا اشرف په مدینه مولا ورکی او بن و یا سمی ابو بردا ابا اسلام کی ابو بردا په اسلام کی او عبد الدار په کی عبد الدار نن دیجی او جو ہے نکی او دغه او ابن مالک په بنی او عبد ابن سودا دا سودا د موروم دی عبد ابن سودا چې دین دا پس دا په شام دا سرداران دی ته دی دا سرداران دی یو سرداران بس هدي لا حضرتو المقصرين لکل دی. ذا فا یو حوالا نورکم دا صرون لکل دی. چلاس بین لکسان دی. خجی. نو اللہ پا قیر چا شایتین تا جداشی نقحا اللہ پا قارو دیوئی چا انا معا کن فی الدین والعقیدات مانگا تانس سرے یو فدین وپا اگیدکی نو دا انما نحن مستحر دا جواب دا سوال دی چا ویتر ورده دا آمان ناس نو بایے اوی و توی چه دا آمان ناتا چه سنگوائی نپورا لی جواب کچه انما نحنو مستحضیون بالمؤمنین منگا ٹوکی کوکو مسلمانانو لبی اظہار لیمانا دا صادقان دی چه منگو تا اظہار دا ایمان کو نپورا لیومن صادقان دی که صادقان دی جی صادقان دی پاکشع دی جی اللہ پاک اللہ یستحضیق بهم دا جواب دی الله <اللاحو> یستحزئ بهم استهزاء و سخريه و دقاد جناب کلايق نر دغه حالت ته وئی الاستهزاء و سخريه سخريه و جناب سر د الله ته شامل سره مناسبه ده نو تب جواب کې چنتا چې کم دین وګه کسو الله یوجاديهم بیستهزاء ایتم لیکن خدای د یوجاديهم بیستهزاء هیمنه پا مشاکل دے. کم بادي؟ کم بادي؟ دا بی په یا ستل او به تیم محصول کو با کم بار دی کم بار دی علمی مساله نجی با د مشاکله دی او جزاء السیئه سیئه ن جزاء د سیئه سیئه د کبدغه فمن علی کوم فتعطو علی دا ائتداد چې اوسه ریتاب معنی دی چې یو ته له جواب ورکړي نو دا بدل لیکه ائتدادا لیکن خدای ته په ابتدا تعمیر کړی دی دا, دا باب مشاکلتی چې ده محسنات وبدې یو نه دی ده محسنات د علم بدې نه دی ده ک نه دی انو بدې دا بس راځي الله یستهزئ خدای په استهزاء کې او با دی وي چې دا استهزاء په حقیقت عامه دی راځه مصطصو ویسنګ چک پریشتی با دروازی دا جنت سر او دروازی باوتا لیگی او دروازی باوتا لیگی اے حل امو ایو حل منا چکی اے مناککان روانا دلتران شیع رازے رازے رازے چلوی سنگر رو رسی دروازی باوتا باوتا لیگی یکیم بخدای او کئی جا پر حقیقتا حمل لیگی خوطک کننگی چکل اکا پر اسفرات پانے روانی کی چی روانی کی انو دقلتا کہ با نور دمو منانوی نو بمرحی مدا تو کې ندیه دا شی د دې په وحی بس په حقیقت حامل دې نه دا په کې استعمال شته مجاز نه دی حقیقت ته بالکل الله و تو کې کې بدی پوری نه بدل ورکی او يمدهم او الله بمحلت ورکی دی تو ترقيب ورکی دی تا في پت تجاوز د دې کې د حد نه توغیان ستوي تجاوز عن الحد توي دا په توغیان هم پچا پر متالک ته طالبہ دا په یموند ته هم پر متالک ته حالې جماعت مذهب دی الله وترکی ور کې دی تا مهلت پور کې دی تا پتوغیان له وی کې تر چې دا توغیان او دا تجاوز د د حد نه کې شي نه پتقدم کې به روښ اسpero ji yam ba ko sama ke shewida haldi na yo taliba a amida yo am hada am بشویرت روشنائے دزړه توي میعمهون عم حدا عم حدا بشویرت کې دا لکه عمي په بشور کې دا مستمانه ورته سپ ترجمه کوم دا په پی کوي دا د دې ګورې ما ډیرو طالبان ته پوسګړې ګورې په دې په حق کتن پیږي حالکونهم یعمهون اے په حالکون دې کې چړان دې دې د عقلنا انکه لوره پکې دا حق نه لاندې دي کثر غلن دا حق نه لاندې دا ما دا خبر په شي دا په ځان ته دا حق نه لاندې دي زالې دا حال واقع شو لچانا د زمير دا یمدوهم نه یمدوهم پیته یعنی حال كونهم یامهون چې سرګردان دي سرګردان دي حیرت کې واقعي دي او حيرات کې ولي واقعي دي زكچه التكدا عتنلا ان ذي ظالمان لقد خشوا خذقشي سبات خش الله فاتب دي نتيجه ذکر کې كتاب بيان نا عقب تدي دي ورجي اولائك الذين اشتروا الذلاله بالخداع بما ربح تجارتهم بما كانوا مهتدين تذكار کو اولئك الذين دعى منافقان اا كسان دي منافقان جمع کې ذکر شو دا ان کساندی اشتر ود ولالت يه توا ود او وی مختار کړې دي شراب کفر دي په مقابله د صدايت کې ني چې ایمان ها اشتریتل پرسه دی پرسن نو دا ګم شو دا څمن شوول مديعت نبا پسمن داخله دا هدايت به دی او د دې په مقابله کې ضلالت غشت دي اسلام یې ورکړې دي عقوب لري غشت دي بطری ورکوټ سوال سوال ګوټې دي د اميان دا نه نو دا کلي چا هغه دا یو سوال بوټې کوندې دي جواب ګوټې ته نو هغه دا چې ردي سره هدايت کم شه ہدایت تک منافقانو شرکم دے۔ نسنگہ دی ہدایت پر کوئی کفری واردشت نه مګوی کل مولودن یولد علی فطرت الاسلام پاو پاو بواه یحمدانه او یونسلانه او یمجسانه نه دا ایمان فطری شته ایمان فطری پیګه او فطرت اللہ فطرة اللہ لا قددیل لخلق الله ذالک دین القیم ولیکن اثرنا سلاحی علمون اداعی حدیثنا کلو دیکن ندی کل مولودن یولدو علا فطرت الاسلام یوشوان او باللہ را شاہلستو بے ربکم لکر اروان دے خدای پاکو تبیشی شاہلستو بے ربکم ندے کافرن بلا ویلی دے کنا نمارت الشرقہ عبارت پیلیو چو کل من کفرا فقط کفربع دل ایمان ایمان دل عالم زرو دل عالم اروا او دا عالمی میسا کو سرے دے کن دے آقے ورکا کن آسانا خبرہ دی خیر بکوشی مسرحاتا نغبو جبابو نمیتے اکر بس دا اعتراض دا شو محمولی دی جباب گوٹی بات خیر کو کولی پکار دی نو علاقہ کوئی فما رب حت جارتخون دا مجازی اکلی دی حقیقت اکلی دی مجازی اکلی دی پمار بی حد تجارت خنکا پمار بی حو پی تجارتی ہے حقیقت تیجی او نکلا نو کرا در ریف انسپت دلتا تجارت شوی دی اور ریف ہاں در ریف انسپت تاجر تکی گی کتی جارت تکی تاجر تکی گی رابع دی تاجر دی و دلتا تجارت تشوی دی ندا مجازی اکلی دی پدیسو کافر کی گی نا نا مجازی اکلی دی مے ماتم بیتل اربود قبیلین دی ولی مم بیت حقیقت سو ته ما کته کان لاده د قسوه ام بتربی او البقل د قبیلین دی په خیر اوی نه په تجارت نسبت ولی شوی چې سبب نسبت دا تجارت سبب دफार د رفعه دی کنه دی نو اولا پا قویا ولدام کم بیپاری چوکو نو پا دیکی گتا اوکا راسول مال ام پا کی بیل راسول مال بیل راسول مال سو کل مولودن یوندو حلا الاسلام نو دوی اسلام ورک خدایت ورک دولالت واغشت نو داتی جارتی گتا دو یدی که خاصر دی خاصر دی چه راسول مال ام پا کی بیل که گتا قپری دا راسول مال کم یو دی فطرت اللہ ترته الله دې کنه اکرم بیل ته اغه در کنا ته جي او او الله پکو يو شوما كانو مفتدين ل طرق تجارت او ندي بي لار مونګون کي لار تجارت تا بلکه سو بلخسرو بلدا سو بلخسرو الله پکه بیل هو صلى الله عليه او مثالونه د دوو ویټ په دیبان الله هر کې داسوال چې مثال لپاره د توضیح ته ممصنی یو مثال کافی دی نه دا دوو مثال ولیرو او دا وایي جواب کو جواب وکړي تفسیر روح المانی کې دائرنج قرطبی کې وغيرها کې جواب کړی دی چې دا اول مثال د اغه منافقانو دی چې خو پختہ دی په نه تاب دي او چې د اسلامي پدایان کوم ناراضي راځي چه تا پا دا اسلام دراجی او دا درمیسال دا د دا اغی منافقانو دی چې دا غوی پا دی انه پاک تردود دی کله کل دا د اسلام اسلام پیداشی شي کل رغبت اسلام تا پیدا کی کن پیدا کی کنی پیدا کی دا بیان دا غوی اوال مصال بچاری پاک چه پا نی پاک که خب اختجی لکم دلائجن او بیو دا سرباران چه مایات که او باز دا شید چه دا غوی ریګ دیان کې اسلام راضی کله چې د مال غنیمت ويني کنه او حفاظت تمار ويني حفاظت ته جان ويني د الفاظ ويني مراقبت اسلام ته پیدا شي کنه مشاوپی واذا ازلم عليهم نقام دا غوښه مثال دا کوي نو ترتبینو دی اگر چې باکه کسان خبره کرے بل خبره هم کرے دا دوه مثال زکه بیان شو دا یو مثال معاملې دی د قران سره دا او غير مثال معاملة دي ده مسلمان آم صرده بس. لا أمسا بيدي ده خلق كل نديه جواب ده قد يجرى ما أعطيك محقاني أقصى لا الله أبقى مسل ستوي مسلهم مسل كم لي خالي عجيب ده شي يتوي ستوي مسل خالي عجيبات مسل يعني خالي عجيب وسبت عجيب ده شي يتوي بس طبقه توي ترازج دا په ټوله په شېپ کې هم دا معنا ده مثالهم حالتي عجيبه د صفتي عجيبه د منافقان کما سلذي کسيفتي لذي كه حال لذي په شان د صفته اغسري دي اغسري په شان د صفته اغسري دي و يې د مثال چې مثالونه دا الله په کلام کې ډیر راغلي ولی دا تشبيه المعقول بالمحسوسی لیزاحهت المعقول ذکر دي من فکر کوم نه بدک تشبيه د معقول د محسوسا لپاره د ازاحهت المعقول مو د خدای په اسماني کتابونه کې مثالنا الرازق لی دی تفسیر مدارک کې دی چې په انجیل کې یو صورت تی صورت الامثال نن دی خبرونه وایي درو تا تفسیر مدارک کو گئی۔ تفسیر مدارک کی یو صورت کی صورت الامثال بتو۔ صورت مکمل مقم، صورت را لدی۔ خدا او درشول پ کلام کی مثال دی اتی۔ نصیبت یا عجیبہ ددی منافقان پ دین پاک کې مسلخن فن نپاک کا دی استوقدا او قدا۔ نسین پ گزاید او قدسینه اوتی زید است اوقدہ اوقدہ ټول معلومات شنو په یو واړه ترجمه ملي کړي دا اوقدہ نو دې کې دې تشه اوې دا نه مې وړي که تاسو دا چې اوې او دا به څه اوې دا نه ګو یو څه په ترجمه مول کی نو د دې نه مې ټول معلومات چې اوقدہ سره د معلومات چې شنو او ته پګې د تلپ د د زید دی استوقضا اوقضا بل كي نارا خلق ورسلا بليتالي تبارا دا جلب منفعتا و دا دبت دا مزررية بل بوشان دا تباري ورخلق سلا بليت دا جلب منفعتا تبارا و دا دبت دا مزررية تبارا وكي رجي ديرا تبار بليتالي كيو دا زررنات شانا فاعمانش اللا فاكوية فلما اضواءت او يذيم او اضاءه بابان دي متعدي دما په معنا د مکان دي دته مفهوم له دما په معنا د مکان دي دته مفهوم به دي ارتل چې دا اورانا کی ما حق مکان حوله او حوله المستوقد چې چیر چاته را دي مستوقد نه یو زمي چاته را دي الذي تزمي را دي چې چاته را دي مستوقد د اور بلون کی نه چدارانوں کی تلاغا ذهبۃ الله بنورہم نبوذی الله پاک دا ذهب لازمي دي نو پی پی نورہم صلی الله علیه و سلم تباسره الله بوزی بنورہم را دي شرمتا مل کې د قصې کې د دنیاات ورکړي دنیاات په مثال کې ورکړي چې ذهب الله بنورہم الله دې نور بوزی او ترکهمو وی پی دی په ظلماتن پتيو کثیره کې او دی روکی پریږی ها لا ابشرونا طریقا النجات جنبیعم می لار ده نجات او لار ده بیا مو می بیا به باص پیکر کوي دا حال چا شو دمه شब्बा شو کدمه شब्बा بي شو ز تا کې پیژنه مبارخه چې کله ته پوس کول پکاري غزه دا حال د مشبابه هی بیان شو کده مشبابه یا نه یا د مشبابه هی دا خو مشبابه هی دی کنه موندا ته پسند مستوقد دی خپې کويږي نو بس پکر کا دا حال بس د قبستر دی بس نو بس علم نقطه کتاب بسيطه دا وره ها خپ د زپی چې کم لکه سوال پړ پکار دی دا حال مشبابه هی او مشبابه مشبا راځي منافقان هم داشي ذا كلمه ويده لا اله الا الله محمد رسول الله راعي وركلا سنجار انا وركلا جانل محبوشو مال محبوشو مال غنيمه توتحاصل شو الوالد محبوشو ودنيا تي لقدل نبتشو تشسك احكام الدنيا ويده ني هذا ذا اربعه اے عمر الله السلام انا پاروکی اعظم را دی حضرت دا سړی وجنمنا بینا نہ نہ دا مونافقتی وی وجنمنا بینا ولټایم وی می وجنم وی ودی یو خلق بغیر چا پیروږ دی خپل مرګري قتل کوي بخاری کې راغلی دی کاندل راغلی په شریف کې راغلی چې خپل مرګري قتل کوي نو څوک په اسلام کې ند اخلي دی د زاد اځه چې دا کلمه دی منافقانه صرف په لسان سره ویلې د بیا یې برکت کړی دی کړی دی کنيری ولې په دنیا کې وتامن ور نه کو د د جان ته امر ورکو مال ته ورکو د د وینې ته ورکو د د ان واس ورکو محبوس پاتې شو او مونږه که خیري تقاډن بیل د ان شاء الله چې الله به په سونه سمرات مرتب کوي صحیح خیال دی بیر د امید کلمه دا کړم بیر د امید خبره دا کړنه مونږه خو خیري تقاډن بیل دا نه د باندې به با دومره سمرات مرتب شي چې لا ته عبد الله صحابي ان که خیري اور عذاب مګر دونه روانه وي ورکړې دي نو دا څنګه یې نو چدا ښه چې کله مرشو با مرشو ځا اللهم ځا اللهم العذاب کنه عادي دې کې یو ټکی بس هغه یو ټکی وایم نو بس خبر ختم شو دلته کې بنور هم پکاره او کې بناري هم پکاره ها مخ کې نار دې کې نور دې نادى والله فقذ زحوالله بنورهم بندع ذاهر دي که خیلاتي ذاهر دي نوص پا نوکتا بای ولي مقصد تا اور بل اولو ننورو ناغه ولا ختمک تا بیفی دا اور بل اول مقصدو قو اغه نور تا نمقصدو نخده کانا في نوره هم نمقصد دا اور بل اولو ننورو دا اور بل اولو خمقصد نور ناغه مقصده ولا ختمک قلیم سیع بسن لرها دا خبر دای دا لخبرون طریقا النجا نباس دا نتیجه د ما قبل لو وتا د قبل اه, شنا ما قبل دا. شما کا وسو او عمیون سچی غدا جمع دا اعماده ادا خبر دا مفتدام حضو پیده دره والا خم سمون ان استماع الحق وی کان دی دا گون پیگی کان دی کن پیجن وی کان دی دا اوریدو حقنا بکمن گونگیان د دا تلپس بالحقنا او عمیون لاند دی دا لیدو دا حقنا نو د دې نتیجه داړو نو په کوم لا رجعون عن پاکه مل الاسلام او ومن من ضلالتهم الى الهدايه دا په کوم لا رجعون دا نتیجه دا ما قبل شنو نو په کوم اذا كان الامر كذلك نو په کوم كما پاده په شعر اذا كان لا نتیجه قبل نکوه نو په کوم لا رجعون عن پاکه مل الاسلام وعند بلال تهمل دا مثال دا امننا تقان بورتوب چ مضبوط پتہ کی دی علاکہ تے نے پاک کہ بورت دی دا غبل او کس من السماء دا اوسدی او عاطی پدی او مسائلهم چا مسنا او کم او, آو دی عاطی پدی غور مسلهم او کسویبن او مسلهم کسویبن مسلهم کمسلی اللہ زیستو او مسلهم کمسلی سویبن شوارتا نحنید شوارتا نحنید شوارتا نامانا شوارتا نحنید ناپاکی بانی او مسلهم یا نسال لده منافقانو کسویبن ندلتا کی عضو مضافنا کی رجی کسویبن کمسکا ك... ایک اکنا یعنی سر مثلو اصحاب سیبن دا اکاپا منا دا مثلو دی کلم کسویبن <تصفح> سمانا او مثلو هم کمثل اصحاب سیبن دلتا همو دا بحضب دی اصحاب بکی یا <تصفح> مثال دا دی منافقان کمثل اصحاب سیبن پشان دا مثال او د صفت ته اصحاب د باران دي سېب من باران اصل کې سېب من پاتل کېږي سېبيدون چې یې ځن پښان دي کنه یې بيدون اصل یې ځن سېبيدون پېان دي کنه مثال د بي پښان د مرګورو د باران دي دتقدم او مزافه حذف دي چې دا باران ممین السماي یې نامشابه مشربابي بیا کی دا کاری دی دی. آج تب بیا داد بی بیان دی چې مشربات به بیا وږو غره ها طالب وقته کې د غره تفقار دی جهان دی اځ مشربات به بیا وږو د مشربابي بیان دی نن سما چې دا باران وی د اسمان نا دورې زه نه یاد اسمان کتاب کې دا په ودی کله ما علاکا وا زلکا په هو سماکا وکلا اسمان دی لکه اکثر مفسرین په دې دی, دی چې دا باران چې دی د و اسمان دی ته و اسمان دی دوم نړیش پګمته پګن مپینزمته دا چې پر راځي او بیا دوریه ته راته وی ولی څېټه واه چته دا او بازه علما په دی دی د علم هیئت و غیرات نه دوریه زیندي او د اسمان مخرب دی ولی ان مابځه کی دی وی دی چې کله ما علاکا بزلکا په هو سماکا ارشای چتانتا نه پورته دی او پتا سورې کئ نه دیتا اسمان وې چتم په ولسمه پار کې خلافات صورتي پوږ یې سورت حج کې وو ګورآ چټ تمنا اسمان وی دي نپدی پپو باندې ستې فيه چوي پدي 12 افي هي زمي چات را دي پدي باندې اپا څه چی فیحی وی پده صحاب کی بازی وی چی دا فیحی که زمیر سویب تراجی دی بازی وی چی دا زمیر سمان تراجی دی چی سمان پر ماند اریاز پیش پی چی وی پده اریاز کی او یا باران که زلمان تو پده کتیری وی او وران دن پده که را حضرت ملکن موکلن علی الصحاب لا ترمی ذکر علی لا سریش الصحاب دا کا پرشتہ دا چہ مخرم د بوی از باندې برق سدی دا برچ دی چدی سریو نزا دا ګروزو سری دی او پدی ګروز باندې دا ویز ویا اچ دا کله شری نو خیر خیر را دیجی و برقو او پا دیکی بریخنا دو بجلی دا تراتا که خیلی یا جا علون داس چا تراجی دی اصحاب سیبت چماکی خودلی و اقا مضاب تراجی دی چا تراجی دی که سیبن اصحاب سیبن اقا دقل که مضاب حضب که دا مضاب چی منگا حضب کل وجنا یے دا اصحاب د سیبه اسواله قوم مراد اصحاب د سیبه د ذکر د کل دی مراد د جز دی ګوتی ک انو بلها ګوتی ګرځي ک څو نه ګوتی اصل د ګوتی خو خدای تعالی د تعبیر خو په په اسواله سره د ذکر د کل او مراد د جز دی خو مبارکه پکې دی سر نه د ګوتې ورګي کده په دې قوغونو کې دا غر د ګوتې ورن نه باشي هغه په شوي دي زما مو باندې کا پینېږي ف اذانهم دا پر یعلون پر متعلق دي بی گرددای دا فل اسوابی په اذان په وګونو خلوکي من السواری کی دا من په یعلون پر متعلق ته تفسیر مدارک کې ذکر دي متعلقون بی یعلون <coughs> من السوائك لأجل السوائك من كم من؟ من أجل <تصفيق> في شيء بعض الأرض الخيار لأجل السوائك نوجد البرواتو ده تنفرنا أيها أيها أيها أجل الرحيم ذا من السوائك تفسیر مدارک کیږي کلي دي چې د متعلق دی په ی جالون پوری او د دې چې دامل اجله ده او مزابکه حذف دی ی جالون فی اذانهم لاجل نزول الصواکی لاجلی نزول الصواکی دا وجه دا نازلی دو دا تندرونونا سوایک چده نجمد سوایکتون دا کی گی او دا حضر الموت پتر کیب که سواقش شوی دی دا دا یجعلون مفول لکو دی دا وجه دا نصبی دا دا حضر دی جی حضر الموت لی اجل خوف الموت دا دا یجعلون دا پارا مفل لخو دا خدایو خبر یاده للاه جو دیر بیترین نقطه با چه دا حضر الموتو د یجعلون دا پارا مفل لخو دی خبستا غینا چه غبب من السواقف بان مقیب کی ندیبو غل مفل لخو بی دا مسلی غوری دلاله، دا هدایه کی آخره كغير حضر الوهار مقيد كي الموت كلي اجل مقيد كي تكتا نزول السواعق سرب مقيد شنو بيا الموت ولا ما فلهوش الذي قبل التقييد ما فلهوده قبل التقييد ما فلهوده بلكي بعد التقييد ما فلهوده باش يجي حذر الموت لوجده يا دماغنا اراسکی والله محیت مل کافرین او الله حت کون کې دی په کافروباندی علم او قدرت دی په اعتبار ته د قدرت په اعتبار چې د خده معلوم دی دا منافقانه خدای مقدور دی د خدای قدرت پی جاری دی د خدای علم پی جاری دی د خدای د علم او د الله د قدرت نه دا الله علمم شتاده دی په دینه پاک مان دی او قدرتم دا الله تعالی په انتقام شته کده دی انتقام دی په شی او ده دا کمه قبیله دی ول او بالکافرین او لکسرن گے چې محیت لکسرن گے چې محاط ته موید نشی پاپ کړی دګاونه کسرن گے چې محاطو دا محيط نه پد کې دي نشي نو د وېدارنګ له علاوه د دا علم او د قدرت نه پوهت نه دا الله مقدور او معلوم دي مار کا خبره وکړه ټول خبره خیر وکړه دا اوس دا د مشبابه هی بیان شو د مشبابه طرحه شرط به وسلل چې مشبابه طرحه شي سويب چې دا مثال دا قران ایزدی قرآن ازیم نازی دیگنو داران دا اسمان نده کنده او قرآن ازیم د دا اسمان نده کنده دا, دا, دا سری دا سویب چه دی مشبه بهی دلزول القرآن دا خبی پوچوی؟ را دیگه دا کم تشبه دا دا تشبه مراکبه دا دا تشبه بسیطه دا که مرکبه دا. مرکبه دا. او دا ظلمات چه دی دا پک ذکر د کفر شوی د کنه دا ذکر کن د کفر په د قران کې ظلمات دی کنه دي کافرسته ظلمات پکای ښکاری ورعد دا څه شې دی وعید علن کفر دی او برقل څه بریخنا دی دا حنا جدا حفاظت د مال او د جان او مال غنیمت دی مال غنیمت چې وې نه دا څه درکره وانه چې شو او مال دا جانا او دا مالی جرا دا وطرانا او شوا او یج علون اصوادیهم فی آزان من السوای کی شکلا ایف آگئی که تندری ندقلے که آغا تندر سشی دی چې ندا علا نفاقی حمدان چه ندا دا دوی پا نفاق دا تندر دی دا دوی تا پنسپت سارا تندر نده چه دوی پا نفاق بانده ندا کی گی چه پلانچه منافق دی تندر دې کني او حضر الموت دا مشبابهه د چادا ترک دین دا ترک دین او دا ترک نه پخ دې دغه څه نه لکم مرګ خپې پخ ولاګې را کني خدای پاپ کوي یقاد البرق دا ظلمات یو را به او برق تنو پدې کې دا برق چې دې کني یقاد البرق قریب د چبره حنا يخطوا بأبصارهم بطمده سر او تختی خطبستو اخذ بسرعهن توي اخذو بسرعهن چې پتمده سر او تختی ابصارهم دا نظرونه دوی دا سترګې دوی پتراده دي كلما ادواء الہم منشن مشوفي ادواء که زمير دا رب تراده دي ارکل برکو برق روخانک دیتا ممشن طریقا یو لا روط روخانکی لا روط روخانکی نمشو پیه دی پا غی کی زی شاہ راک پا دیکھئے گوارے پا دی اسلام کی مالی غنیمت ملاویدی انزیان پا که ملاویدی غلامان پا د نبغدیکا ندی اببادتی جی ترازا او ازا ازلم علیهم و ازلم علیهم طریقا ار کله چې دا برق تیار کی په دې باندې لاره کله برق نوی کنا برکو کله بیو کله دی کنا نو چې لاره تی کی نو سو نو په دا غو س کی چې ار کله پکدار شي چې جهاد بکوي مزب بکوي رجب دی شي دکاپ اور بکوي حج بکوي نو ته الیک قامو نودی ترته تری کني کله دیو کنا دا د مترددینو مثال دی کنه د پېماره وای کله روانيږي او کله ودریږي کله وانيږي او کل ودریږي دا مترددین دی راځي او الله پاک وي ولوا شا الله او په چت اراده کړی وي خدای پاک لسمع لزحبه السمعت معشارکم الله به تکړی وي په دی ظاهري وګون د دې باندې او په ظاهري ستوګد دې باندې لکه څنګه چې باطنی غلټنی سنگا باوے بے سمعهم لا زہبا بے سمعهم کما سمعا چه ظاہری دا کم ارسوار چه ظاہری دا لکسنگی چه باتنی اغشتی دی باتنی سب پیادا پاکوگونو پستر غمان یلی نو لا ظاہری بے انتی اغشتی دی دعوالی ذکر چه ان اللہ علا کل شین قدید متول کی مختصر کراؤلی دی چه شاہ دل قاہر وی گئی دا لئے ماہر دا دے پن د پویګی کنه هو دمو ولیکرې چې ما اعجاز القرآن الا الارجان په اعجاز د قران باندې دی پیشوی مگر د شلیان من جورجان والآخر من زمحران یاد د جورجان دی د قاهری او بل د زمحران نه دی چې ستې چې جار الله دی جار الله دلیل په شریعت دی هغه دی چې ان په قران او په سنت کې کم ذکر راغلی دی دا تعلیل لما قبل دا تعلیل لما قبل دی دلیل لما قبل دی ولي ولو شاء الله فلذهبت بسمعه ومقصارهم ولي ان الله على كل شيء قدير دحر الله تعالی په هر ممکن ممکن باندې قدرت دی نو دا ازهاب د ابصار او د سمع بدی ممکن دی کنه ممکن دی او ظاہر شه الله تعالی پر چه ممکن باندې قدرت دی نو نو بعدا دلیل ما قبل نشه عائشہ بنت دا بس دا خبر یاد الله ټول قران شریف په دې ډکې چې شه عبد القاهری جورجانی وی دي چې قران او سنت کې ان چې په کوم مقامات کې راغلي دي دلیل د ما قبل نه ولی لذه عبد الصنم باصارین زکه چې ان الله على كل شان قادر خدای په ارشه باندې كامل قدرت لرونکی دی مددی په دې زهاب د سمع و د بصورت ذاتي باندې مقدس شه او ما شی مم شاید ممکن کې خود نباز شهواج دي وته شریک تینو وته ولی بل په کې کار د الله په خپل ذات باندې قدرت نشته ولی هغه واجب دی کوم ممکن دی. واجب دی. قبل ذات راځي نو واجب وي او شریک باندې قدرت نشته ولی قدرت د هغه پرې نه متعلقي آپ ممتنی دا قدرت تعلق د شی ممکن سبب دینه په ارشه ممکن د خدای قدرت که کنه قدرت تعلق د واجب سره که کده ممتنی سره دی کده ممکن سبب دی ممکن سبب نو بس د حاضرته نو وشه دغه دا پدې دیا له شوایت نو کې شرح له مناچکانو د حالت شوا د دې مثال نو بیان چو بیا ځه اولادنا انبابا سنانو smokم اندباس حدایت کبول کرده دیتا دی پر استلحه قران عزیم کی مسلمان وگی او مومن وگی جزا ا 살아 نه و باطنان با سنانو دیتا دیتا انکار کرده دی ناغی تا پر قران عزیم کی کافر وگی جزا احتران اقرار کرده و باطنان انکار کرده دیتا دی پر استلحه قران عزیم کی منعکب وگی د دی درو او پیرو کو پا شلو آیتونو کی شو دا اریو پیر کہی زان لہ زان لہ او دا دا یوز بردست اوصولی مسل رووو تا چھ دا تخسیم دا خلقو چکی گی ندا بدا مذب پا اعتبار بانی کی گی دا دا وطن پا اعتبار دا جو پا اعتبار دا رنگ پا اعتبار پدی بانی کی دا چې کېږي که نه تقسیم چې کېږي د جمعتونو دا به د مضبو او ددين په اعتبار کېږي خالته ارانه قآژون ک راغلي دي هو الذي خلقكم فمنكم كافرون ومنكم مؤمن م کې پار ودي وال الذي خلقكم کو چې خدا تاسوف دا کلية سره تتغون ک راغلی دي نه پهمن کوم مؤمن بفره ک شوي با پا پا پا شوئی. پا شوئی کافر کنو یو صدی کافر مجاہر دی بل کافر غیر مجاہر دی تقسیم پا کافر کشوی دی کنید دا قد و پا پا پا پا دی, دی. نو حقیقت کدو دیو دا دی ظاہر پا اعتبار دریشوئی بگدار مذہب پا اعتبار بکیگی دا دا کی کی جبی پا اعتبار نکیگی دا نصب پا اعتبار نکیگی د رنگ پا اعتبار نکی د دا وطن پا اعتبار نکی گی دا دیش شلو آیتونو نرستو اللہ پاکو دریو والو پر قوسرا سکی خیطاب کئی یعنی یوحناسو که دریو والا پر رکی دی کاغا مسلمانان دی اغم پا یا یوحناسو کی دی کاغا کافران دی اغم پا یا یوحناسو کی دی او کاغا منافقان دی پایا ایوح الناسو کی دا خطاب عان دی فیرق و صلاح سو دا مناسبت دا ما قبل سرداشو زبردس ربطو لگی دو لکسرنگی چه تد غدانی پتار کی پیلی نتقسو پیللی شکتے پرابط پوی ندادری والا فیرق تی دی دوارو سردہ خطاب دی چې او بودو ربکم خدا ار یو سر خطاب پا جدا جدا رنگ تفسیر و حل بیان که دی دی دی دا لس جلل که دی ما سر فوق چه دا دی ار یو دا دی در په وار پی رو قو سر خطاب دی خو ار یو سر پا جدا جدا رنگ که دی لکا خدای ویجی یا یوحناس اے کافرو او بُدُ رَبَّكُمْ چ دا خطاب د کافر سریشي بت پرستی پرېدا مخلوق پرستی پرېدا او توحید باندې اقرار وکا دا معنا شو کنه پرستی پرېدا شرک پرېدا کفر پرېدا مخلوق پرستی پرېدا او د یو خدای تابعدار شه توحید مختار منافق ته خدای پاکوي چې يا يوحنا سوې منافقانو او بده ربكم تاسو د خپل پروردګار عبادت وکي دانه پاک تر ته اخلاص پیدا کا د سرزان ته شو په بیل کې مسلمان ته خدای پاک کوئی چې ګنا مسلمان دوه قسم لريو ګناګار دی یو متقی دی نو ګناګار ته وی چې او بده ربكم ته دا ګنا او تواه اختیار کا گناپریز او تواه تختيار کا او متقی تو چې او بذور ربکم په دي خپل تقو په دي خپل عبادت قائم او دائم شا خبر په دې لیک سلور شی دا بیان راځي بس تیرې حدیث کې سلور خبرې دې دا تبشیر او حل بیان دا بیان کړی شي ملاحظه را دیوب جناب یا یوحناص عبدت كي اوت کي دي شامن سور موري سبيچ يا يوحنا سو الجن جن پکيدي دي, دي اوو جنات مكلف تي انسانان دي. جنات مكلف لكن جنات ذكر دلت ولي نه دي شوي غتابيد دي, دي انسان دي انسان چون کي افضل دي نو ده دي او جنات زمنن دي دا به خبر شو پایا کیخه په دې اړه چې به خبر وي عبادت معنا به کړي دي چې عبادت ستو ته یاد لره لغوي معنا یې ساده اصطلاحي سمانا دا اګه یاد لره او بو دو ربکم تاسو بندګی اختیار کړې د خپل پروردیګار عبد الله ابن عباس رحم یې خبر راغلی دا چې کل عبادت فی القران په هو به مانت توحید دی اردا یو قاعده ویلیدا چې عبادت په قران کریم کې راغلي دي دا په معنا د توحید دی دي. نو دې ته چېbasicConfig د توحید معنی وو چې او غو ربکم معنی د دا توحید دادا چې اجل عبادتکم لواحد ولا تعبدوا معه غیره دا تبشیره بشروط دا بیا وصول دا ترجمه کړی دا چې اجعلوا عبادتكم لواحد ولا تعبدوا معه غيره چې عبادت ته خدای دا پارهو کردوی او د دی خدای سره دا توحید شو کنش عبد الله ابن عباس سیوی دی چې د دې دکې مراد د عبادت نه توحید دی دا ذکر د مسبب دی او مراد ته نه سبب دی دغه دا خبره کړی دا قدرت سند دي نو چې هغه دا کنه تو... او خدعو ربکم اے وحیدو ربکم نو ذکر د مسبب دی چې عبادت ته مراد دی نه سبب دی ځکه چې عبادت په غیر د توحید نشهینه دی په شی ما غه سبب ته ذکر د مسبب مراد کنا سبب دا درې مخبر سلامونه خبر په دې آیات مبارک کې دا د اسماء الحسنو د واجب تعالی نه ربکوم ټکی راغی دا سونو چې یا یوحنا سُبُد الله اگر چا غن بالکل صحیح دی او بُدُل منانا دا صحیح دی او بُدُر رحمانا او بُدُر رحیما لکه نم بکوم په کې د دې تخصیص ته پارسوت ده ګوره یاد درا دا یو قسم د عبادت لپاره دلیل دی چې ما تا ته ولي وی چې ته زما عبادت کوو ځکه چې رب بكم تربیت تربيت کول کیږي نو چې تربیت ما کړې ده نو عبادت هم زما کیږي ته دې تیرونا تن ور اوستو برازي ته نابود وي ما تاسو ته بودنی وې یته موجود نه وي مادو می مخز وي تا ته موجود یو او بیا نستا تربيته کو چې دا هغه ټول تیرود امور د خېټې نه او لاول اول ول او بیا چې کم دی علاقش وي او بیا مغش وي او بیا جمیل او حسین انسان مې داګې نه جوړ کو او ستا تربیت تر موت پورې کو مانه عبادت پر چا مخلاصې دارو تا چې پنځمه خبره پایا کیو کما چې پنځمه خبره ته نه شي کم توحید چې قران عظیم مروړي دی د دې دوه عمود دی اما ته په جنې کنه صدا یالا تا ورته کړی دا عمود نه په جنې یې نه بخته ستنته وو تا ګوره طابانه خو جڑا پکار دا یاره چې سننده باندې سړی جاری نه راو کمي کدا چننده شي شريو رده وركريا عمود نه په جنين چې معنا دار دي سړي و شو وي کم توحيد قرآن عمود دي یو عمود توحيد دي بل عمود رسالت دي دغळा عمود په مقام کې رااله اول عمود توحيدي نو د اثبات توحيدي بواسطه ت تربيت دا اثبات التوحید په دی اولنیه نه مبارک کیدی دای سدی چې دا یوه شت موو شت میا ته کنه په دی کې توحید د واجب تعالی صادق تو جو واسطه تربیت او یا پاوې دلایل قائمو توحید ثابت او تربیت تدا خبران سره ابن رشدون دا, دا اومو دي به محمود صلی اثبات رسالت دی و ان کنتم دا اثبات رسالتی بواسطه اعجاز القران دا اثبات رسالت ته د باز خبره بداسی مرګدیه چې ته چته چته ځان به وو نورې بازه خبره حضرت داسه کومه چې دلیل د لوی نه د لوی صلی نبی به دا سدي له کې اثبات رسالت په واسطه ایجازه القرءان دا دغورا کوم درال خپله فکر وکړئ بنت دا مدد ته کې پاس ما یحسنو کې دا ربکم ما وی چراغه دا په دی زبان راغی چې چون کې ست مربي زیمه نه معبود بم زیمه استا مو استا مربي معبود بم سر په زیمه بل څوک نه دا ربکم چستا تربیته کړی دی ربکم چستا سو تربیت کوون کې دیو تربيت معنی ر تکړه د یاد یادلوي باسرۃ جنداه او قسم له داوا معدل الشوا او بو دو ربکم داوا معدل الله کزې فطریه دا چقیا سو اماها دا کما کزې شوجي دا کزې فطریه شوا چقیا سو سره په خپل دی ولې ماته ته وی چې عبادت زموږه کوي چې ربکم شته تربيت کول کېما نو چې شته تربيت میکړي د عبادت په دبل چا کوي دا دا شي راځي چې اسباتي توحید دی بواسطه تربیت دا ول امو چې ما څنګه وي پوهیږه چې کم هدايت تروري دي دا وي بو دي انورې د خبره ب بیا کومه دو عمودة دي يو عمودة توحيد دي بالعمودة رسالة دي يو استند توحيد دا بالاستند رسالة دا مداغا ولا ناستن شخا اس بات توحيد بواسطة التربية دا پِ دلیل قائمه خَلَقَكُم والَّذِينَ مِن قَبْلِكُم دا تدي عبادت پدته کي خدای عزوجا کوي د دقه يو عبادت کوي چه الذي اوز به نظير او به مثل ذات خلقكم خلقكم سمانا اخرجكم من قدم العدمي الى ميدان وجود چه تاسو ورچتي ده قدم محض نه جد م عدم محض به او د کتمه د ادم نه رويستي اغه ميدان د وجود ته نو چې د وجود ته چې ادر کړي دنه د ته په خدای په بندگی کاي چې تاسو تا وجود درکړي دنه د عبادت کاوه نو دې دې چې خلقکم والذین من قبلکم دا بیان لكمو نیعم شو د د بیان د نیعم و انفسیو انسان ته د وقس منامه تو نه قرانې زم کې بیانږي نه هم انفسي او نیعم افاقي دا نعم دا كم نعم دي نعم انفسي دي, دي, دي خلقكم دا قماناشو بل ما نعم قولشي اوجدكم من كتم العدم ولم تكونوا شيئا بل معدوما محضا تاسو اشياء نبه بلکه معدوم محضوه دا, دا قمان دوم محضن بوجود تتروفستي وحسين وجميل انسان ملا نجولكو حساس و دریا بنده ما قولات وغامه درکل تنل راز چون اند اول الذين بچا تته داپ زمير منصوب دكم باند ات تنو من قبلكم دپكم ات خبر زرق اند بي من قبلكم يوادستان ندي بلکه وخلق الذين پیدا ذاكر دي اغا کاس من قبلكم چستا سو نه قبل استاسه ابا استاسه اجدا تر ادم علیہ السلام پور او حوا به پور دا طول خالد زیمن نه بس بل دلی قائم څنګه عبادت د کو کو یو دلیل یو چې دې مربیمه عبادت د ک کو چې ما سره پدی خلقستا که سوک شریک نشتنو پدی عبادت کې بوبل شریکي ذا خالق وحده يما نمعبود بمن وحده يما كذا ثنت هذاك لعلكم تتقوم كده ولا ما ادري قولي هو بين ما بينه واي وخا جدا لعل ده سرفر لعل سشي غدا سشيري لعل سشيري عشما بيت ترجي ترجیوی لکی گی تم پ المحبوب معل جحل بالعاقبت تاوی باستایتا ہو علاکر تم پ المحبوب معل جحل بالعاقبت دا بھی لکی تم تپا محبوب کی سرد دی نچد دی پا عاقبت پا نجحل مخد اپا پا جناقیدہ سیدہ ہاں خدای په کوئی لعلکم تتقم شاید چې تاسو متکیان جوړ شئ شاید نه فکر کا وخا نه دې کې زو شو جوابو نه کوم یو جوارداري چې دم اورجا چې لعلس دې لیک راغلي دې یو دا دم اورجا دا, دا, دا, دا په بنیا د په کلام د بنیا د کې دا او په کلام د خدای کی ال عله للتمعي والرجا فی کلام المخلوق و فی کلامه تعالی للتحقیق تحقیق سمانا دی باندې م څه تلپوس کی تحقیق سمانا حاجی ل للتحقیق من الذي بعده دا تحقیق باندې م څه اړې تلپوس کته دې ته تحقیق تاسو کینو دی غریب تیا په تللېږي لږې د پاره د تحقیق د وقود د اږي مضمون چې د دې علنن وروسته دي چاغه سره چاغه سره چې ته تهونه ده نو دا تقوا چې کم دی نو سو یقیني طور باندې به واقعي شي کواقي بن شي په تاسو ور د پتی